la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C090 și 4. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra întreg noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, luând versetele în mod individual. Meditațiile acestea parțin preotului nicuriță, după care Duhul Dumnezeu a rânduit să fie prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de emisiunea 30 de minute. Lecțiunea de zi C094 va debuta cu citirea versetului 13 a capitolului 13 a epistole a lui Pavel către Corinteni, ultimul verset de altfel din acest capitol, cu privire la acest capitol, am avut o serie de explicații cu privire la precedente. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom continua cu cele care au mai rămas, după care, tot cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, închei meditațiile asupra 1 epistolei lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, vom merge în continuare cu capitolul 14. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să vă citesc un episod din viața marelui Hudson Taylor, care a fost unul dintre pionieri. Misionari în China Povestea el odată că un mic chinez, a cărui mamă murise, a fost primit la școala misionară Copilul a rămas aici mai mulți ani și a învățat să cunoască pe Domnul Iisus Hristos ca pe mântuitor al său La vârsta de 14 ani a mers să petreacă vacanța cu tatăl său Intrând într-o dupăamiază într-un templu din sat, s-a uitat la idoli. Un bătrân de 65 de ani a urcat cu un pas șovăitor treptele templului și a depus câteva bucăți de tămâie înaintea idolului, după care s-a pus în genunchi și a început să se roage. Băiatul se gândea în sine, iată un bătrân care nu mai are mult de trăit și care nu cunoaște drumul către cer, dar eu nu sunt decât un copil și nu îndrăznesc să-i spun nimic. Într-adevăr, tinerii chinezi au un respect foarte mare pentru persoanele în vârstă și a învăța pe un bătrân era socotită de-a dreptul o obrăznicie. Ce trebuie să fac? S-a întrebat copilul. Nu este nimeni care să-i spună ceva? Inima lui a fost atât de mișcată că i s-au umplut ochii de lacrimi și băiatul s-a simțit împins să se apropie de bătrân. V-ați simți jignit, domnule, dacă v-ar vorbi un copil? A întrebat el. Eu sunt tânăr și dumneavoastră sunteți foarte în vârstă. Dar de ce plângi copile? A întrebat bătrânul. Pot să-ți ajut cu ceva? O, domnule, dacă plâng, este că sunt foarte măhnit gândindu-mă la dumneavoastră. La mine? zise bătrânul, dar de ce? Păi, pentru că dumneavoastră sunteți bătrân, pentru că nu puteți să mai trăiți mult și totuși nu cunoașteți drumul spre cer. Cum măi copile? Cunoști tu drumul spre cer?" Da, domnule, eu știu pentru că Iisus m-a salvat și că El vrea să vă salveze și pe dumneavoastră." Asta e bună! Ia spune-mi tu, cine este acest Iisus?" s-a întrebat bătrânul curios. Băiatul i-a povestit atunci istoria iubirii lui Dumnezeu, iar inima bătrânului s-a înmuiat de tot. Măi băiete!" Eu am mai mult de 60 de ani și n-am auzit niciodată astfel de lucruri. Hai acasă ca să povestești și soției mele istoria asta interesantă. Urmare e că prin mijlocirea acestui băiat, amândoi au fost aduși la picioarele domnului. Patru ani mai târziu Hudson Taylor i-a găsit pe bătrân care i-au spus Dacă n-ar fi fost acel băiat, noi am fi încă în întuneric și bezna a păcatului. Cugetând la istorisirea aceasta mă cuprinde o mare neliniște. Mă gândesc că vor fi poate mulți aceia care au rămas încă în întunericul păcatului și al morții numai pentru că eu nu m-am sinchisit de soarta lor așa cum a făcut-o acesta la vârsta fragedă de numai 14 ani. Și mulți sunt și în prejurul dumneavoastră al fiecărui dintre ascultători care se numește creștin. Oare ne-am făcut noi datoria față de toți cei din jurul nostru, de aproapele nostru, așa cum și-a făcut o acesta față de bătrân? Oare avem noi ochi să-i vedem pe cei din jurul nostru care merg la pierzare cu pași repezi și avem noi inimă care să ne doară de lucrul acesta? Avem noi gură să le mărturisim totuși adevărul și să încercăm să-i oprim de la alergarea lor disperată spre iad? Iată niște întrebări foarte serioase cu care suntem confruntați vis-a-vis -vis de istorisirea aceasta a băițașului de 14 ani pe care l-a cuprins mila așa de mult față de bătrânul acela încât a izbucnit în lacrimi. Și când bătrânul l-a văzut plângând, credea că băiatul a pățit ceva și a vrut să-i avină într-ajutor. Dar când a aflat că băiatul plângea pentru soarta lui, l-a impresionat atât de adânc încât s-a deschis și a primit pe loc vestea mântuitoare a lui Dumnezeu. Avem și noi durere pentru cei din jurul nostru care îi vedem că merg cu pași grăbiți spre pierzare? Ne doare pe noi de ei, pot ei să vadă durerea noastră pentru ei și să ne întrebe ei pe noi, așa cum a întrebat și bătrânul pe băiat, pentru ce suntem așa îngrijorați cu privire la soarta lor? Frații mei și dumneavoastră care vă numiți creștini, nu vă pară lucru de glumă. În ziua judecății vom da socoteală pentru toți cei din jurul nostru. Prin însăși faptul că ne-am numit creștini ori de care am fi fiind, ori ce am fi pus după numele creștin, noi ne-am dovedit prin aceasta călăuze ale celor din jurul nostru spre Hristos. Și Hristos ne va cere socoteală pentru toți cei din jurul nostru, față de care nu ne-am făcut datoria de creștini de a-i conduce la el, mai întâi prin felul nostru de viețuire și apoi și prin propovăduirea noastră către ei. Să ne pice bine această cercetare! Astăzi când încă ne putem îndrepta înaintea lui Dumnezeu, ne putem încă pocăi de lipsa noastră de atenție, de neglijența noastră față de mântuirea celor din jurul nostru și putem să începem o viață nouă. Dacă nu vrem să luăm aminte astăzi, în ziua judecății, judecată care va începe cu casa lui Dumnezeu, vom avea de dat o grea socoteală răspundere pentru toți cei din jurul nostru pe care Dumnezeu i-a adus lângă noi ca să ne vadă viața noastră curată și sfântă și să le vorbim despre el, dar noi nici n-am trăit o viață curată și sfântă și nici atât nu le-am propovăduit. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Binecuvântează-te rugăm ascultarea mesajului care ne stă înainte Cercetându-ne pe toți foarte serios Și arătându-ne că avem o mare responsabilitate în viața aceasta Toți cei care ne numem creștini Indiferent ce-ar mai pune după creștin, Pentru că ne-am luat numele de creștini Noi prin aceasta te reprezentăm pe tine Și ne-am obligat, Doamne, să ne facem datoria de creștini Să trăim ca Hristos și să propovăduim tuturor celor din jurul nostru Evanghelia Ajută-ne, te rugăm să facem lucrul acesta Și pentru că sunt foarte mulți care se numesc creștini Dar n-au experimentat niciodată nașterea de sus Din de Dumnezeu N-au experimentat niciodată pocăința și botezul Dă-le harul să recunoască lucrul acesta Să se întoarcă la tine Cum s-a întors bătrânul acela din China iar toți ceilalți care ne-am întors, ajută ne să ne luăm în serios misiunea și responsabilitatea față de cei din jurul nostru, să trăim o viață care să-i stârnească, să ne pune întrebări, să ne vadă cum ne doare pentru viața lor, să le propovăduim Evanghelia Ta și apoi prin Duhul Tău Cel Sfânt să fie adăugat și ei la numărul celor mântuiți, pentru ca numele Tău, Doamne, să fie slăvit, venirea Domnului Iisus să fie grebită și apoi cu toții să fim cu Tine în cer pentru totdeauna. Amin. Amin Știi, mai azi, el te va vinui, nimeni nu mi despre ei. Eu ia am întâlnit, dar nu au spus Lui Isus. Haideți acum să dăm citire versetului 13, ultimul verset al capitolului 13, al întâi epistole lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Acum, dar, rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Niște doamne vorbeau între ele despre deosebirea dintre faptele făcute din datorie și faptele făcute din dragoste. Unele ziceau una, altele alta, dar dumneavoastră nu ziceți nimic? S-a adresat una dintre ele către cineva care asculta liniștit discuția lor. Omul acesta a scos atunci din buzunar o notiță tăiată dintr-o revistă. Acolo spunea că în cutare localitate, la casa cutărui domn, era un cuit de rândunică. Omul acela a prins rândunica, a colorat-o cu roșu și a trimis-o cu trenul rapid împreună cu niște porumbei dresați să ducă scrisori. Rapidul i-a dus pe toți la o distanță de 235 de kilometri. Ajunși acolo, li s-a dat drumul. Rândunica s-a înapoiat într-o oră și șapte minute, făcând deci 207 km pe oră. Porumbei s-au înapoiat abia după trei ore, făcând 57 de kilometri pe oră. Porumbei se aseamănă, vedeți dumneavoastră, cu acei oameni credincioși care își fac bine datoria. Rândunica avea însă pui în cuib și de aceea zborul i-a fost iuțit de dragostea ei de mamă. Câtă bucurie pe ea când și-a putut vedea iarăși puișorii ei. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Credința te face neprihenit, nădejdea te face voios, dragostea te face fericit. Cercetători serioși ai Sfintei Scripturi spun că credința, nădejdea și dragostea rămân și în veșnicie, dar mai mare ca toate este dragostea. Câmpuri infinite de cercetare și de cunoștință și noi orizonturi se vor desfășura fără încetare în fața spiritului nostru răpit de atâtea frumuseți. Credința și nădejdea îl vor călăuzi prin toate necurmat. Cuvântul credință are și înțelesul de încredere. În acest înțeles va rămâne în veșnicie, adică ne vom încrede în Dumnezeu fără încetare. Nădejdea însă rămâne numai în înțelesul că lucrurile de dincolo, de vălul materiei, nu ni se vor da toate odată, ci treptat. În fiecare clipă vom primi noi și noi lucruri și aceasta în toată veșnicia. Nădejdea ne asigură că niciodată nu va înceta revărsarea lucrurilor dumnezeiești înspre noi. Acesta, de fapt, este numai un fel de a vorbi și a presupune că credința și nădejdea vor fi și în veșnicie, adică în felul arătat mai sus. Ceea ce este însă spus limpede și puternic în cuvântul lui Dumnezeu este faptul că dragostea rămâne cea mai mare decât toate celelalte, pentru că Dumnezeu este dragoste. Spânta Scriptură nu spune niciodată că Dumnezeu este credință, este nădejde sau vreun alt dar, însă spune clar, Dumnezeu este dragoste. Dragostea este însăși esența lui Dumnezeu. Frumusețea și ființa ei nu se pot prinde în întregime în gândirea și vorbirea omului. Dacă aici pe pământ, adică într-un mediu neprielnic, simțim puterea și frumusețea dragostei care ne înfășoară fericit, cu cât mai strălucit și în mod desăvârșit vom simți în veșnicie ființa ei, adică ființa dragostei. Cea mai mare este dragostea. Sfântul Ioan Gură de Aul zice așa, la Dumnezeu toate sunt secundare dragostei. Să fim făpturi ale dragostei, iată chemarea și rostul nostru de urmaș ai Domnului sus pe pământ. Capitolul 13, pe care l-am studiat din NT, Epistola lui Pavel către Corinteni, este o descriere a Domnului Isus, așa cum este și descrierea înțelepciunii în Cartea Proverbelor, capitolul 8, versetele 22 până la 36 și în Cartea Proverbelor din nou, capitolul 9 de data aceasta, primele 12 versete. Nu e o descoperire a omului credincios, ci a Mântuitorului său. El, Mântuitorul, este dragostea întrupată aici pe pământ și El va rămâne în vecii vecilor același. Noi suntem chemați să ne contopim cu El prin credință ca să fim ca El, adică dragoste. Deci cele trei, credința care se ține strâns lipită de făgăduințele făcute, dragostea care dă și nădejdea moștenirii făgăduite. Credința primește și are, dragostea dă, nădejdea așteaptă. Credința întărește inima, dragostea o face simțitoare, nădejdea o lărgește. Credința se ține cu putere de ceea ce a primit, dragostea dăruiește ceea ce a primit. Nădejdea pune stăpânire pe ceea ce lipsește încă. Credința ne face în stare să fim stăpânii pe lumea aceasta Dragostea ca să slujim acestei lumi, iar nădejdea să ne lepădăm de ceea ce este în lumea de jos. Credința este încrederea neclintită în cele nădăjduite, dragostea dă dovada încrederii, adică este dovada credinței, nădejdea este luarea în stăpânire înainte de a fi ajuns să stăpânim ceea ce prin credință iubim și dorim. Credința încetează când ajungem să vedem ce am dorit. Nădejdea încetează când ajungem în plină stăpânire la ceea ce am dorit. Dragostea însă nu încetează niciodată pentru că Dumnezeu însuși este dragoste. Iubiți ascultători, cu acestea fiind spuse, am încheiat meditațiile asupra capitolului 13 al întâiei a lui Pavel către Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, dăm acum citire versetului 1 al întâiei a lui Pavel către Corinteni, capitolul 14, care astfel glăsuiește. Urmăriți dragostea! Umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorocit. Dragi ascultători, începutul capitolului 14 al epistolei întâi a lui Pavel către Corinteni este de fapt sfârșitul capitolului 13, capitolul dragostei sau cum s-a zis, Simfonia dragostei. Capitolul 14 este consacrat în întregime aplicării practice a legii dragostei arătată în capitolele precedente 12 și mai ales 13. Să fim atenți la citire și să adâncim cele citite prin meditație. Chiar dacă am primit dragoste din partea lui Dumnezeu, să nu fim mulțumiți niciodată cu cât am primit, ci neîncetat să alergăm după ea ca să o avem tot mai proaspătă, tot mai bogată și tot mai fierbinte. Oricât de mult am iubit, tot nu-i destul. Trebuie să iubim în continuu și cu intensitate tot mai mare. Să urmărim tot timpul dragostea. Ce ocupație poate fi mai de preț ca aceasta? Iată slujba creștinului adevărat, iată viața pe care trebuie să o trăiască el. Dacă dragostea este urmărită cu atenție în orice loc și în orice timp, toate celelalte lucruri sunt rezolvate fericit. Vânați dragostea, spune într-o altă traducere. Să urmărim dragostea cu toată puterea și dezlegați de toate celelalte lucruri. Credinciosul trebuie să fie foarte serios când urmărește dragostea. Avem în noi o fire păcătoasă, egoistă, omul vechi. De omul acesta trebuie să ne dezbrăcăm în fiecare zi ca să ne îmbrăcăm în omul cel nou și astfel să fim plini de dragoste. Alergați să dobândiți dragostea, spune traducerea lui Nițulescu. Cel ce urmărește, cel ce fuge să prindă ceva, spune spântuiangură de aur, nu vede înaintea sa decât ceea ce urmărește. Numai acolo își ține privirea și nu se lasă până nu pune mâna. Să urmărim și să păstrăm dragostea, căci mereu sare din mâinile noastre atunci când nu trebui întrebuințăm așa cum se cuvine sau când alergăm și după altceva. Tot Sfântul de aur spune mai departe, trebuie multă grijă, căci dragostea iute dispare și este sprintenă de plecare. Dacă o urmăm însă, nu vom fi niciodată despărțiți de ea. Așa cum alergă sportivii pentru câștigarea premiului, așa trebuie să alergăm noi, răscumpărații Domnului, după dragoste. Ea trebuie să ne fie comoara noastră cea mai de preț, după care să alergăm necurmat. Spune spuntul Alfons de Ligori, viața se ne servească numai spre a spori dragostea lui Dumnezeu. Frumos scrie și Thomas Dacuino, fiecare faptă de iubire ce o stârnește în sine un suflet merită viața de veci. Numai în legătură cu oamenii se poate câștiga dragostea adevărată. Oamenii, ba chiar vrăjmașii noștri, ne ajută să creștem comoara dragostei dumnezeiești turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dragostea fără obiect concret, oamenii, este un sentiment abstract, spune Stanley. Dragostea lui Hristos în noi nu lasă afară pe nimeni. Să nu împiedicăm prin egoism, scrie limpede marele vestitor al Evangheliei, Billy Grimm. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu ne-a căutat mai întâi pe noi și ne-a adus în casa mântuirii. Acum, ca mântuiți, Trebuie să o căutăm și noi pe ea, adică să o păstrăm tot mai vie și mai proaspătă în inimile noastre, ca să putem atrage și pe alții în casa mântuirii și să ne întărim tot mai mult unitatea cu toți fiii dragostei. Tot ce nu zidește nu este lucrarea dragostei. Urmăriți dragostea, spune aici cuvântul, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Deci, și una să o faceți și pe cealaltă să nu o lăsați nefăcută. Este vorba despre darurile pe care le-am văzut în capitolul 12. În original și în alte traduceri ale Noului Testament, în loc de daruri duhovnicești, este scris cele duhovnicești, adică umblați după cele duhovnicești. Aceasta se vede limpede în traducerea Sfântului Sinod de la 1914, de la 1968 și în traducerea Ioan Bălan de la Lugos în 1938. Spune aici cuvântul, dar mai ales să prorociți. Prorocie este cuvântul pe care ți-l spune Domnul și tu, omule credincios, trebuie să-l spui altora. Deci nimic de la tine, ci numai de la Dumnezeu. Proroții din vechime ziceau, așa vorbește Domnul sau așa zice Domnul. Numai ceea ce vine din partea Domnului zidește biserica și face cu adevărat bine oricărui suflet. Prorocia este un dar duhovnicesc care zidește biserica. Pavel stăruiește mult asupra zidirii adunării. Ceea ce nu contribuie la zidirea sufletelor, n-are preț în ochii lui. Și deși vom vedea imediat la versetul 3, când vom ajunge cu prilejul lecților viitoare la el, că... Cine prorocește, din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere, vreau să amintesc aici și să fac puțină discuție asupra acestui lucru, pentru ca să putem înțelege deosebirea fundamentală între prorociile Vechiului Testament și prorociile din Noul Testament. La Evrei, capitolul 1, cu versetele 1 și 2, citim... După ce a vorbit în vechime părinților noștri, deci poporului evreu, prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit, deci ne vorbește nouă, prin fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor. Așadar, în vremea de față, Dumnezeu ne-a vorbit nouă, neamurilor, prin Domnul Isus Hristos, desigur și evreilor, pentru că în vremea aceasta fie iudeu, fie grec, toți sunt mântuiți pe temeiul jertfei Domnului Isus. Ni se arată limpede însă aici la evrei că prorocii vorbeau în timpul vechiului Testament poporului evreu. Ei bine, o să ziceți, pai, ai vorbit chiar acum și ai arătat la versetul 3, o să ne spună că în Noul Testament avem proroci. Așa este. Dar prorocii din Noul Testament fac prorocii așa cum ni se arată aici la 1 Corinteni capitolul 14 la care suntem și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu data viitoare vom ajunge la versetul 3 unde ascultați ce fel de prorocie face. Cine prorocește spune aici din potrivă, ce face ascultați vorbește oamenilor cum sprezidire, sfătuire și mângâiere. Aceasta este prorocia, aceasta este slujba prorocului din Noul Testament. Și deosebirea, încă una, o deosebire fundamentală între prorocii Noului Testament și cei ai vechiului, constă în aceea că tot ceea ce spun prorocii Noului Testament, spun întemeiat pe cuvântul lui Dumnezeu. Acum toate prorocile sunt întemeiate pe cuvântul lui Dumnezeu. De ce pe cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că am văzut la evrei că nouă Dumnezeu ne-a vorbit prin fiul, iar fiul are cuvântul lui scris aici. La Ioan 12 cu 48 Domnul Isus spune că ceea ce ne va osândi în ziua de apoi nu sunt cuvintele prorocilor, ci cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Isus. Da, în vremea Vechiului Testament, poporul evreu era osândit Despusele proorocilor, pentru că Dumnezeu li se adresa atunci direct prin proroci, ei nu aveau Sfânta Scriptură cum avem noi, aveau numai legea cele 10 porunci. Și de aceea în timpul Vechiului Testament, dacă citim cu atenție Cartea Sfântă din Vechiul Testament, o să vedem cum Dumnezeu îi spune că vor fi pedepsiți pentru că le-a trimis proroci și n-au vrut să asculte de ei. Așadar, prorocul noului testament va spune numai și numai ceea ce este scris în noul testament. Tot la Ioana la capitolul 20 am mai vorbit noi, ni se arată la versetul 31 că aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți. Deci tot ceea ce avem nevoie ca să credem și să fim mântuiți și apoi să creștem viguroși pe calea mântuirii este scris în paginile Sfintei Scripturi și sigur, ne fac prorocii care sunt întemeiate strict pe spusele Mântuitorului Isus Hristos, căci Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin El și nu prin proroci. Deci prorocii ne vor vorbi în vremea aceasta, ne vorbesc, este limpede aici că spune vorbit, nu prorocii ca în Vechiul Testament, iar vorbirea lor este spre zidire, mângâiere și îmbărbătare.